Ashrafu al-hurjaini bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi wal mursalin nabiyyina muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in thumma amma ba'du tajidu falandirimut itakonvetum Allahu jalla wa ala min wahyit mabsoluta per kryusin jalla jalaluhu per sondajtet mushir al rahmeti ti tajid as bashku mbi zotriu na peigamber muhammedin sallallahu alaihi wasallam më shokët e ti Besnik, më bë bëj familë e ti të ndërshme, më bëj bashkërët e ti të, të, të pasra dhe më bëj gjithë muslimanët të të e të të ndjekë dhe pasojnë rrugën e ti me të mirë dheri në ditën e kiametit. Vajshdëm me Lena Allahu Gjellaluhu -Gjell në serialit dhe vargën e ligeratëve më bëj e qkrimi në pingën bërëve. <clears throat> dhe kjo është ligeratëve parafundit në këtë serial, më bëj e qkrimi dhe biografinë dhe të zgjedorve të Allahu Gjelle Gjelluhu ndaj sot dhe të flasme për dy pengamber të Zotit Të Bardhik e Vateala dhe, dhe në legjaratën e fundit dhe të flasme për pengamberin e parafundit e që është i fundit i këti seriali dhe këti këse shk shkoqitje shko të jeshkrimi dhe të pengamberve a lejhim us salatu vë selam pas pengamberve për të cilët falem dhe legjaratën e kaluar e që ishte Dawudi dhe Soleimani Aleyhim as salatu was salam Pas tyre ka nare dhe disa pengamber të tjerë Deri tek pengamberit për të cilën dhe të flasme Mirë pa po ato atë grupë të pengamberve do të, të kalon Disa prejtyrëve i ka përmenda Allahu në Kur'an E disa prejtyrëve janë përmendur në hadith Si për shembul është përmend një pengamber në hadith me emrin Daniel Me emrin Daniel i dërguar tek benu Israelë Dhe saj përket këtyre periudhëve dhe historikeve mes pengamberve me emra me tituj, ka shumë pengamber të këbenu Israelet. Ka shumë pengamber të këbenu Israelet. Ma ndje, disa predjetare kanë thanë se numri mëj ma i dërguar i pengamberve është të këbenu Israelet. Pra mësë shumë të pengamber kanë pasë benu Israelet. Israelit, pra biti Jakubit a lehi salatu vë selam. Andaj ka posë shumë për nga mbarë. Prej të tërët që ajka përmendë Allahu Gjelleluhu e që ka simë prej periudës pasë Dawudit dhe Suleimanit është Uzejri. Uzejri të sinëve ka dërgu Allahu Gjelleluhu të këbit e Israelit. Edhe këtaj ka përmendë Allahu Gjellu Vala me emër në Kur'an. Pastaj, pas një periudët e gjatë Allahu gjellë gjellë luhu e afron e afron e afron për fundimin eksailistët të pengamberre zinjirin dhe këtë varkë të diamantit të njerëzve margaritarë të zgjedor të zotit të barëk e afron ka fundi e afron ka fundi për ta vullos me zotriju në pengamberre Muhammedin sallallahu aleyhi vësallem dhe Na nuk era mundësi me folë për këtë gjarë që ka ndodhë Na të tashkoqitmi vetëm një piesë Ajo është lutja e zekërijës Lutja e zekërijës a lehi e salatu e selam Dhe është e mahnitshme se ky vargë Duke përfundue, ky vargë i pengamberve Allahu e quran filimin e përfundimit Pro filimin e fundit Rahmet E qua në Rahmet Pra duke e përfundua Allahu E qua në Rahmet Dhe trajtimët Për këta dy përmene mësot Edhe për të ati tjetërit Që ka do të tjetrit, vjene me lejnë Allahu Gjelleval në të legjratën e fundit Cilësia tërë është Rahmeti i madhë Butësia e madhe Dhe mbëshuria e skajshme Dhe mbëshuria e skajshme Se sikur Allah u gjellu ala përdo në bëna përlë emrua për, për, për shpërthimin e fundit, për kurorun më të mirë, Muhammedin sallallahu aleyhi wasallam. Pra i ka dërgudis e për nga më berë, të cilësuar me rahmet të madhë, me dhemëshurit të madhë, me, me butësit të madhë, që në fund, kur të vjene i fundit, aje kurorzon krejt këta, duke i dhanë në gjyrë, Nga kretë për nga mberë të kapak Veqorit e tyre Më lejë dhe në një vend të Muhammedi Sallallahu aleyhi wasallam Ano e sa të të flasë me lejën Allahu Gjelluvala Për Zekerijën dhe Jahja Zekerijën dhe Jahja Allahu Gjellu Gjellu hu Në surën Ali Imrani Përmendis a familje të zxedhura Në surën Ali Imrani Përmendis a familje të zxedhura Për e tyre e përmend Ademin Alejnë salatu e salam dhe familjen e ti Pas ta e përmenë Nuhin dhe familjen e ti Ua mindhurrije ti dhe familjen e ti Pas ta e përmenë Ibrahimin dhe familjen e ti E pas ta e përmenë edhe një, një emër të një burrit Që s'ka cimë për nga mber Ama është ësht, ësht rështu, është nëgjesh me këto Nuk ka cimë për nga mber Po është nëgjesh me këto Nga se nga, nga aj, nga këj burrit Pas ta e ka rjedh kjo Kjo familje madhe të cërët i ka zxedhe Allahu Gjellë, Gjellë Gjellë, o është një burë i madhe me emrin Imran. Andhe ka thënë Allahu Gjellë, o është e Ali Imran, familja e Imranit. Kjo familje, kjo burë i madhe ka jetu në Palestin. Ka jetu në Palestin, në gjamin e bekuartë Allahu Gjellë Gjellë, o Allahu Shirov, gëdhor armikët. Këtu ka jetu e kibur i madhë dhe s'ka pasë fëmijë. Ndërsa gruja e vetë ka vëdëshiru taket një djalë dhe ju e patë në të kaluarën se si këto familjet me bereqet të madhë shpresonit ju delë për nga bërë prej familjes së të tërë. Prej familjes së të tërë. Dhe këtu është një prej dobive që se në do të përmenimi se optimizmi i madhë shpresa e madhë Shprese e madhen, rahmetin allahu gjele gjelelu hu shpesh her rezulton edhe me marjet e asaj që ka njeri ju e dëshiron. Pra, sot mi thon dikujt, ose sot është vullos, por në të kaluaron me mentalitetin tonë e pason shprese nështë allahu ta qënë ajtë pengamber tyje, e zxedhë prejtë ti, dështë të ishbo objekt talje, ishbo objekt zbavitje me njerëzën mirë për shiko në të kaluarën sa kanë posë bingët e zotë i onë gjele vahala kanë posë bingët e allohu të vareke vëtë e alla këj burë s'ka posë fëmi nërsa pashkëshërtja ti ka dëshiru që tjetë një burë prej ti e prej saj e ti, ti shërbeje fejës allohu gjele gjele luhu andaj ka thanë o zotë nëse ma që një fëmi burë kamelan shërbin tanin do ta lësh shërbimin tonin. Nuk e marr për veti, po e lësh shërbimin tonin. Kë çka argumenton? Kam vënë dietardh. Esenca është që fëmiu mi shërbie prindit, mi shërbinon se dhe mi shërbii babës. E kjo gruaja, gruaja i mronet, po e lë shërbimin që duhet mi avop, fëmia prindit, po ja lë Allahu xhellal gjele xjalalu ta morë kompenzim në khiret të Allahu të barë kjova të ala dhe pas një kohët të gjatë mbet me barë gruja e këti burri imranit dhe kur vjen kohë e lindjes e lindë qik dhe mërzitët mërzitët se thot nuk kam mundësi tash me qunë vend betimin u betova nëse më lindja kam elan në shërbim të fes tash ku me quket është mërzitë shumë E thëtë Allahu Gjellëvala E ne e dishmi ma mirë se që kam e lind E dhe e dishmi mirë se që po kërkona jo E lindi Vajzë Ndërsa burri ndrojet Burri imrani ndrojet Edhe mbet kjo gruje Me qikën e vet Dhe betimi mes Asaj edhe Të saponin ndurës Edhe thot Inni se mejtu ha marjem Tha, o Zot, për e quaj, mërdjem O Zot, për e quaj, mërdjem Tha, o Zot, kjo është vajz Kjo është vajz Allah u tha, në e dina ma mirë, së është vajz Në e dina ma mirë, së është vajz E, a e qoj për imtimin ven? Po U konsultu e me zekeriën E asaj kohë, për nga mberi Zotit Gjellewa Ala Qa me boh me këtë vajz? Jë më betu kështu, kështu, kështu Atare tha qoje premtimin vend Qoje premtimin vend Kina mi a caktun gjami një vend Të caktuar për adhurim dhe ibadet Dhe qatë ka nevoj gjamija Sa të ka mundësime indihmuë Lë të indihmuje Pra e ka boje Betull i thojnë në gjuhën e shëriatit E zhveshur për ibadet Pra është për caktu Vetëm për ibadet Që do të ashofë mi pasaj prej dobive Sa i cili përveshet një ibadet çfarë berë çeti i ep Allahu xhelaluhu sepse se pesa se gruaja ka lind njëni për pejgamberin më të mbyllë te Allahu xhelu wala Isa ibnu Maryam Isa i biri mrymës e mer me konsultim te xhamis dhe pastaj hy në një debat kush më ruit kët vajz nga se baba i vdith a babak ishte çem kujdestari i xhamis në Palestinë kujdestar dhe hoç dhe dietar i cili i ka i ka e ka mbajë trenin e xhambit. E tash kush me mot kët vajz ka dhënë polemik. Zakiria ka thënë mund ta kam. Zakiria ka thënë mund ta kam kët vajz se un jam pejgamber dhe unë do të më kujdes për kët për kët vajz. Unë do të më kujdes për kët vajz. Vin hoxhallar te të të asaj koa thonë jo. Vind dijetar dhe njerëz të ibadetit dhe adhurimit me Zekeria i thojnë edhe ne vetë ta kon. Pse me takuti? Çfarë së dënej. Pastaj Zekeria u lëshon pe elshol bi Zekeria alayhi salatu wassalam dhe hedhin short. Dhe hedhin short kujt i vje shorti ai e merr. Kujt i vje shorti ai e merr. Hedhin short për herën e parë, fot Allahu xallahu i dhjul kune e klamehum ejuhum jekfulu më rjem a e diti kur i hedhë si në lapësat për shërt kush përmer më rjemin kush përmer më rjemin si kur Allahu djetarë thujnë pëse gjithë kjo gjithë ki hovë me morë këtë vajzë ju kështë të hedhë Allahu gjellu ala në shpirëtët të të tëre se ka me pas ka me pas e shka për kësaj vajzë autoritetë madhë ka me pas kjo, kjo qik e vogël foshnje Foshtje mën, Ti sot të foshtje nuk shë falamete Mirë pa Allahu gjellëvara Me frimzimet e ti Ju kishtë të reguë Se këtu ka me pas Dikë ka me, me këtë vazandaj Derisa edhe e detirum Pe nga mberin e Zotit Me lëshu pejme po shërt Kusht për mërë vajze Hedhe në shërt për herën e par Me lapësa Allahu e përmend Allahu e përmend Idhjulkune e kleme hun Qështë e kanë hedhë shërti? E kanë lanë vajzën edhe i ka lënë një një një lapsin e ti e ka lënë lapsin e ti afer, afer mërë jemës dhe e kanë pru pasaj një fëmi gjalloshtë të ri edhe i kanë thonë shko që aty merë një laps cilin laps të amirsh këta e kuptojnë pasaj ka shko e ka mërë lapsin e zekerijes edhe ka thonë am të koj ka muën po, jo edhe një hap Edhe një shorth Edhe një shorth Kena mi hedhë lapsat në lum Kemi mi hedhë në lapësat në lum Ajë lapsi cili Kame shku në të kundërtën e lumit Pra kam i rezistuar rjefshmërisë e lumit Qa ti i takon Ta mam I hedhë në lapësat Të zgjithë lapësat shkojnë të poshtë Ndrejtimin e lumit Lapsi zekërije shkon në anë në kundërt Tho ta më takon muë po njëo edhe një herë edhe një herë edhe një herë këto vëzërt e dini kush jam benu israili vite israili edhe një herë edhe një herë çish tash çfarë shorti zellme formën fa, tash kemi mi hedh lapsat çaj laps ska shkon te poshtë çatina i takon ai që ska shkon përpjet Ai nuk e marr, pra kundërtën. I lë shun lopsat. Kërret e rezistuan lumit veç i Zakirios shkoi te poshtë. Veç i Zakirios shkoi te poshtë. Tham takon mua tash me niciklet po. Mara. Dallë ka marr Zakiria. Allahu xhellahu ala e, e murran kujdes Zakiria alayhi salatu wassalam ket voz te Imranit i cili i kishte dej pra prindi e ka posë nanën gjallë dhe e mërë zekëria dhe kjo nana e saj disi që të soot pra se e murë një pengamber e pengamberi kur ta mërë nën kujdes do më thonë premtimi po shkonë në vend premtimi po shkonë në vend e mërë zekëria këtë vajzë dhe kujdesit për ta dhe që këto një vend në gjami të caktuar kubante i badet kubante i badet nësot nuk kena me folë për, për më rriem. Dhe kush mendon tash as për se kjo merrjemia e kena legjëratën e e fundit me Isa alayhis salam. Po duhet me order tani pikë caktueme që çutim janë isfillës për Zekerijen alayhis salatu wassalam. Bana adhurim të madh, merrjemia bash me Zekerijen i caktojmë dhon të caktuar të veçantë ku izolohat i banadhurim Allahu جل وعلا dhe me rritjen e merrjems dhe me bjekurin e saj. Fillon Zakaria me pa alamete dhe shenja dhe simbole të çuditshme të kjo vajzë. Fillon me pa alamete dhe shenja të çuditshme, nëse Allahu po e përgatit për një për një ardhmëri të madhe, për një çarrje të normalës dhe natyrshmërisë, e cila është e njohur te njerëzit e për ta bue të dërguar të njerëzimit, të dërguar djalin e saj të njerëzimit. Dhe fillon me pa disa alamete të quditëshme. Zekeria e kishë në nënkujdes, dhe a i që ka e konë nënkujdes, i shqonë ushqim. I shqonë ushqim, aso i shqa ka morë nënkujdes. Mirë, po, shpeshë arku jarë qonë të ushqimin, para se me i dërgu ushqim, gjenë të ushqim të ajo. Gjenë të ushqim. Po, ma e quditëshme, ma e quditëshme ish se gjenë të ushqim jo is ti në së duhur. Ka orë dhe trasmetime se ka gjetë pë dhe perime të të stinave të kundërta. Për shembull i ka gjetë verës ato që bëhën dimrrit dhe i ka gjetë dimrit ato që bëhën verës. Ti mund të shkalcin, smunesh me hangur dimrrit, të mâng verës, apo ai ka gjetë këto të kundërta. Atë i ka thonë ja mardh jam, oj mardh jam. Min aina laki hadha. Kush po ta vjeti këta? Po pra, un jam kujdestari. Kush po rit ti këtu me ti pruktose ende? Kjo e parë aso shqepsue, kush pi vje këto, sa aje ka në kujdes, e dyta dhë një alamet, që me këtë vajzë, sëshë nërmal, kjo që ka ndohë, min ejni le kje edhe, kapi mërti këto, fa, huë min e indi Allah, këto janë prej anës Allahot, i erzuku menje shë, u bi ghejri hisab, i fornizon zoti, ka ndohje, pa logari, në kuptimin pa logari, mësut që ditë fse verës për shëfë dimrit, e asë të dimër për për shëftë verës aji aji, ba, aji ka kryu dimër në verës dhe i ndronë këtë sende thëtë Allahu gjelluala hunalike dhe a zekërija rabbe në që qatë herë kur i a ja tha mërë rjemja këto fjalë zekërija e luti zotin e vetë hunalike në qatë ko e luti zekërija zotin e vetë e qa është punë e zekëriës Zikeria ki pengamber ishquar dhe i dashori Allahu Gjellegjelluhu, kur ishte shti në moshën e vjetër, do shiron të me e vazhdu e zanafilën dhe pasatësit e ti prej pengamberis. Do në të tlinë të pengamber, në këse u frikson të. Një ona prej friksinë dhe që ka ndohet është se këto pa pengamber zë drejtohën. Këto pa pengamber nuk drejtohën. Andë Allah ju ka që për ditë Dë një herë për nga bërë Sot dhe kanë vra, nesër e kanë dërguhe Lezekeria u shtetësante Kur filloj mu plat Dhe gruile kishtë sterile Jo pjellore Filloj mu shtetësu me të madhe Atëherë Allah ju gjele gjele luhu Na e që që të regonë Që qëtu, të qëki rast Që që ka lutë Allah ju të bareke E na dhe të citojna lutjen Të cënë dhe ka shkoqit Allah ju gjele gjele luhu Për të kuptu e Madhështin e k Pëngamber i zedhur i Allahu Gjelluara Dhe se sija ka dërgu një pëngamber Një djallë tjetër të mirë E të but, e të urt Me mëshirën e Allahu të bareke Vë të ara Thëdë Allahu Gjellu Gjellu hu Në surën mërjem Këth haja Ainsad Kjo është e vetëme e surët Cila filla me pas shronjë Me pas shronjë shkronjë that Allahu xhalla xhalalu dhikru rahmeti rabbika abdehu zakaria por manda rahmetin e zotit tond ndaj robit te tij zakerijas rahmat e këtu, ka thujt e ktu pse e ka thujt rahmet kan polemizuar dietarëshum pse po e thon Allahu xhalla xhalalu rahmet e para se në durr të tij po kujdesat dhe po rritet dhe po zhvillohet çika dhe vajza e cila ne të kalu në të ardhmen do të bëhet gruaja edhe nëna për të cilës do të del më i madhi pejgamber në Muhammedin sallallahu alajhi wasallam shumë i madh pejgamber pejgamber i veçantë në lindje, i veçantë në jetë, i veçantë në vdekje, i veçantë në ringjallje ka lindt pa babë ka jetu e i veçantë se i ka shëruet të, të, të sëmurët dhe njerë kanë gjallë të vdekur dhe kanë grita loë, josit të tjerët, dhe, dhe dhe zbret, josit të tjerët dhe ka trajtim të veçantë të zotë i ongjën le gjelë e luhu, Isa ibnë Mërdhjem. A që i veçantë është kipë e nga mberi zotë i që të ta shofë minanë në, në le gjelëtën e fundit, që a që veçori ka, sa që ju i dini se kjo madhështi e këti burri, ka ba njërës me mëndu se është Zot që është veqori që ka që se ka dalu Allah u gjellë vë ala dheri se kanë mëndu se kjo është Zot e dhe adhërojnë mirë për nuk e kanë kuptu e se kjo është në gjërosje Zotit Allah e ka ba ata mirë për nuk e adhëru Allah u gjellë vë ala andaj Allah për i thot Muhammedit sallallahu aleyhi sallem e dhe neve në këndej përkujtoj e rahmetin që në ja kënë alëshu zekë shpa rahmeti rahmet se ndurë të ti o shërit gruaja më e madhe gruaja më e madhe mërjemja mërjemja është prej grave të cilat Allahu Gjellë Gjellë e ka mbush Kur'anin duke e përmend e ka mbush Kur'anin duke e përmend andaj të Allahu Gjellë Gjellë unjeri ju përmendet me adhurim e jo me gjinit jo me gjinit adhurim i ka ba Allahu Gjellë është përkushtu seriositet në punë dhe bindje dhe e ka përmend Allahu xhallahu xhallahu shumë në Kur'an. A dhat Allahu xhallahu xhallahu zikru rahmeti rabbik, përmend dhërmëtin e Allahut ndaj robit Zekeria. Dyta prej kuptimeve të çtit rahmeti që ka thënë Allahu xhallahu xhallahu në moshën e shtyme të Zekerijes, e pasi ishte thyë e ishte dobësua, Allahun e lut më i çu fmi e Allahu i dërgon. E lutë Allahun me i qufëmi, e Allahun i dërgëm. E djetarën kanë thanë, Allahun me dhënë fëmi, është rahmetë. Allahun me dhënë fëmi, është rahmetë. Ku është rahmetë? Në në ligjeratë, kush e mbonë men, kush ka qenë prezent, unë e kunë folë për në të rëshmërim dhe shikimin rahmetit zotit të fëmiju. E djetarën kanë thanë, kush do në me shiku rahmetin e zotit e shetë të shetë fëmiju. Pse valë? pas lindje se fëmiut i zgjerojët horizonti i përceptimit rahmetit, qka nuk i zgjerojët në moshën, kur njeri ju nuk ka fëmi, në periudën kur nuk ka fëmi pro njeri ju kur ka fëmi, i qelën pro i qelën fushat e shikimit dhe përceptimit të rahmetit e kështu në radë andaj, Allah u gjelluar e ka qëtë këta rahmet e ka qëtë këta rahmet, se fëmiu është rahmet Veqa në rysht Kër është si qifti jahjes Si qifti jahjes Do t'ja përmenj me disa sifate S'ke na mundësi shumë mundal me të Disa sifate Dhe cila duhet me lud Gjdo njani preneve Allahum Me na i bo fëmit Me sësif sifate Me kësi cilësi Atribute Përndryshe Jenë kalib Përmbysët cështja dhe këtheg Nga rahmeti në Në azab Allahun arrujt Andaj Allah e ka qëjtë rahmet E para, se ka kujdes më rjemen. E dyta, se Allah i ka dhenë fëmi. E njëriju e tërturohët kërës ka fëmi. Njëriju i marturë, tërturohët kërës ka fëmi. Dhe tjetëra prej mësimin e që ka e ndjerim nga kjo jetë që ka mërmin djetarët është se nuk qërtohët sterili në përdhim të në qëka e ka për fëmi. Një vlahë musliman dhe një motër muslimane. Të cilat nuk kanë fëmi. Nuk kanë fëmi nuk çortohen nëse kanë dhimbë pse s kanë fëmijë a e dini pse se nuk merr kuptim jeta vëllazër nuk merr kuptim jeta nëse jeta nuk është epsh dhe lakmi dhe dhe shfrënim dhe lëshim i, i energjisë e cila është njeriu jo njeriu ka nevojë për harmonizim dhe për qetësim allah e ka thujt fëmijën shikoj këtu rahmet Ozkur, përmendë rahmetin e Zotit tan ndaj Zekerijës. Pra sigurt e ka mshiruar Allah me dhënien e fëmijës. Andaj duhet ndajmë mshirue kan ata që s kanë fëmijë. Me trajtuar me një trajtim të veçantë. Pse? Se kanë siklet të madh. Veçanërisht kur i shoh me njerëz me fëmijë. Se si ju shplocu nevoja, ju shplocu nevoja shpirtërore e atij mungon kjo. E kër është barra me madhe Rahmeti duhet më konë Me madhe dhe jatina Pasaj të dhe Allahu gjellë vare Idhna dhe Rabbehu Nidaen khafija Kër ju lutë zekërija zotit vet Me një lutje Me zotë të heshtur Khafija E lutë i zotin vet Me zotë të heshtur Kale Rabbi Inni wehenel adhmu minni Tha o zotë jam Me janë dopsuar këtitë esrat me janë liksue. Para me ndonë e vëzër, sa ka qeni moshuar dhe ishtyjer në mosh, deri sa janë thy edhe janë këput, këtësitë. Janë mosh shume shtyjer. Pasaj dhëtë, o është ta alë rësë u shejbe, dhe ka mor flok, koka ime, flok të mija. Para me ndonë sa është thy, nuk thot me janë më zbardhu flok, ishtë ta alë rësë u shejbe, ishtë ta'le, shu'le i, shu i thëjnë flakës, zjarëmet pra ka morë me të madhe zbardhja e flokëve të mija dhe mjekë rëstime nga nga pleqëria nga pleqëria valem e kumbi dua i kërrabbi shëkije ka tënë dhe o oh, Zot asë njëherës kam qeni dëshpruar me lutjen të andë gjithmonë kur të këm lutë kam qenë i i dhurum dhe i përvirigjumë dhe më kithanë gjithë mënë kur tu kam dritue me lutje. Wa inni kiftul me wali e minë warai, tha o Zotë, kam frigë për pasatë si temi, për atatë që të të të, të, të, të të të vidim pas meje. Shikolla këtë, që të ndalë me në disa të bitë të fuqishme, që të ndalë me në disa që të dobi të fuqishme, që të të të lati ka mërmen, djetarë të men, surën, mërëjem me Zekerijen a.s. që të ndalë me në disa kë inni khiftu al mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati 'aqira dhe gruajën e kam sterile un jam plak jam thi eshet nuk andoksu gruan e kam sterile fahabli min ladunka waliya madrgo pra jas tonde nje nje mik e ka qojit fëmijën mik e ka qojit me mik yarithuni wa yarithu min ali yaqub famat rshgoje mua dhe të më trashegoje dhe të trashegoje familën e Jakubit të trashegoje familën e Israelit thala u gjellu ala në gjuhën e zikërijez dhe gja alhu rabbi radhije dhe bane o Zotë të jesh i knaqur ti me ta edhe unë me ta radhije radhije mu kanë raziti razi me ta pro këshiko i ka vendos kushtet para prake dhe performantës Ato cilësi të cilat duhet një posë këtë djallë E që unë përkërkojë ata Me plot, rahmet dhe butësi Tha, ja Zekërija Inna në beshiru kebi ghulam Tha, o oh, Zekërija për të përgozojnë me një djallë Ismuhu jahja Emrin e ka jahja Lem në gjallë në hu min qablu se mija Kur kush para këti se ka posë këtë emë Jahja Jahja do me thonë me jetuwa Jahja do me thonë me jetuwa Do me thonë njëri cili jeton dhe gjadron E thëtë Allah u gjitha s'ka pasë kurko shë e emrë Si ki, pasaj Kale Rabbi inni enna jakunuli gulam Tha o Zotë e ku muj me pasën e djallë Wa kanët i mraëti akira e gruja e me sterile Wa qëtë belegdu minë al-kibari aitija e une këmëri në mojë shumë të shtyme, e i tije është i përplasur në plesri, i përplasur në plesri, kale ke dhenike, kale rabbuk, thak shtu po thotë zoti jëtë. Edhe këtu e kemi një dobi që na du të nërëmbudhaksojnë atë mësimin që a jam mundu në ligërata me, me e fokusu e ligjë fizikës dhe i sebepeve, i, i, i ligjëve të prekura. Kype nga mërë, A nuk e din të se Zoti e ban njëri unë pëtë që në fare. Po, po, po i drejtojtë allot, e o Zot, e ku mui me pas fëmi une, e gruja sterile, e une plakë. Pra, në kuptimet qka i njo fëmi na, si njerës, ku mui me pas fëmi. A ti qka e ndryshon zakonin, mirë po, a i nuk e ka ditë që ka me ndryshua allot e zakonin për ta. E së njëri ju me ndonë se Allahu Gjelle Gjelaluhu ka me ndryshu e botën për, për ata Jo, që këtë zekërija friksohë dhe të, kalë rabbi, ena e kunu li gulam Ku mujnë me pasmi? Ka mujnë me pasmi, kër grujen sterile, vetë janë plak Kalë ke dhelike, kalë rabbuk Ta se që shtu ka thonë zotë i jëtë Hua aleje hejim Kjo punë për mu është e letë Va ka dhe khalak tukë minë kablu e lem të kunqenj e edhe ty të kunqenj e kriju për para dhe s'ki qenë fare ty e babën tane, në nënë tane, krejt për para s'ki një qenë fare, unë i kunqenj e kriju e kale rabbi gjaalli aje tha o zot ma dërgon një ajet ma dërgon një ajet se kjo nuk është në të zakonqme ma dërgon një ajet që do të jetë shenj se une do të kemë fëmi se problem është me i bi njërzit në këtë kohë Grujën steril vetë na kot mos e gjallë aië, mësoni ayet. Ka ayet: "Qal ayetuka alla tukallim an-nase 3 layali sawiya." Fa ayet simbol shenj. Fakti joti është mos folësh me njerëzit 3 natë. Mos folësh me njerëz, hiç mos fol, me kërkang. Pastaj tha: "Fa kharaxa ala qaumihi min al-mihrab." Fa kjo dul te populli i ti tij në xhami, në mihrab po lejalonta Zekeria alayhi salatu -Salam, dhe, fe, atyre, dha, njimusim, wa salam fa auha ilaihim dha yushpalli atyra yahuda ni muslim an sabbihu bukratan wa ashiya bun yadurin natan dhe diten mongjes dhe mbrame dhe kjo ishte fjala e fundit e Zekeria alayhi salatu wa salam derit tek ardha Yahyas alayhi salatu wa salam ne ket dua dhe ne ket kërkesa të Zekeriës janë disa primësimeve që na duhet me me u fokusoj si tradita ligjëratave të kaluara. E para çka kam përmendërë tani është ta ajeti u inni khiftu al mawali. Unë o Zot, po tutna dhe po kam frikë dhe kam dron për ata që vijnë pas meje. Por kërkesa e fëmijës ishte më tepër më tepër nga kondi i ruajtës rendit profetik pejgamberik dhe të mësimeve pejgamberike se sa veta ajo nevoja e burrit dhe e gruajës për një për një fëmijë. Andaj tha un kam frikë për atë që vjen pas meje. E çka çka ju çajun jona drrë që vjen pas meje. Kto do të dalën ai sa do vi. Zakaria ishte pejgamber dhersh. Pejgamber dhe e dinte se zoti nuk e le tokën pa pejgamber. Zekeria e dinte se nuk është pe i fundi për pejgamberët, se çdo pejgamberi ti e shkallëzu, se Muhamedi alayhisalatu sallam do të jetë i fundit. Kjo me garanci apo? Garanci pas garance. Ai vati e dinte se është i fundit. E dinte se Allahu nuk e le tokën pa pejgamber. E dinte se ka më ardhmë Muhamedi alayhisalatu selam. E deri te ardhi Muhamedi do mos ka më pas. Nëmes të tëre, pengamber. Apo, tjetra, a je din të se Allahu e runë të okën e vetë? Nëse do në milan dhe vi hum, i le. Nëse do në mi uvzhu, i uvzhon. Mirë, po të qka tha? Inni i khiftul me wali. Me gjithë që to, dhe mën për ta kuptu tja jetin, me gjithë këtë dhijet e zekërije së ta praktu të në unë, ozot. Se valë, nga se pengambert e din një mese i le. Në mes tëre, pengamber e din një meselë ju punoni me ligjet dhe se vejpet e kësaj bote a ato tira tasaj tjetërës mi linimu e tjetrës, mua. apo disa njerë që i shtojnë nuk kemi nevoj për njështë dijes se Allah e runë këtë fe nuk kemi nevoj na për sharime se Allah e runë këtë fe nuk ka nevoj nga musikletav se a duhet mi u shpegu njështë me dija apo jo se Allah e runë këtë fe Allah e ka garantu e këtë fe E këtu, ga kjo jetë, na e zbulojna defektin dhe ndryshkin e kësaj fjallën. Allahu e er runë këtë fejë. Po mirë, Allahu e er runë këtë fejë. Allahu e er runë këtë fejë. Po Allahu këtë fejë e ka rujt në përmjet njërzve. A po? A thojnë djetarë të cilët ma mirë se na e dinë që këtë fjallë? A kanë thonë djetarët se musë mu paskonë në Bukhari ju? Qa kishë mi ditë prej fejës? Mësë bukonin më në Bukhariju, Muhammed ibn Ismail, El Gju'fi, këri djetarit gjigant, i cilë e karujt burimin, kristalin, atë ujin e pastër të pengamberi, sallallahu aleyhi sallam, e na dina sot më fal, e me a gjëru, e me të nëzë qatë, e me jetu fejrë. Në qatë liber është, këtë shpegimi fejrës. Mësë bukonin që ki Bukhariju, në këto s'kishmi mujtë me e që i lgojëm. Qëka me folë Dikush me thot, a, a këi hadith, as e këi? Nëse se këi hadith leje. Pra, ligji i marës së sebejpeve, nuk anë ashkallot, as të pinga berhtë. A do kjo e dintë e shumë mirë, se une e di që Allah e rëntohën, e di që Allah i ka këto sebejpe. Inë një kiftu prapo po frikësora. Tash, kjo friga, a konë, vesh, fjalë goje, a frigë. Frigë, o dhe zë. Frigë, o shtutaj, o shtutë me sikletë. S'it vdesuna, jam ka pleçëria. Çka ndodh me këto? Kush ka më drejtuar këto? Kush ka më mësuar këto? Andaj kjo ka të bëjën frikë pejgamberit e Ahmedit shme. Ka të bëjën frikë Gahmetshme. Edhe është frikë dietarëve. Andaj duhet ta kuptoj një meselë. Mos ta përzi na kujdesin e Zotit me kujdesin çka Allahu e ban nëpër jetë ligjeve fizike të praktikshme. Andaj mos më pashen Buhariu, mos më pashen Imam Muslimi. Ebu Dawudi, Tirmidhiju, Imam Ahmedi, Ibnu Maje, Darakutni, Ettajalasi, Elbezzar, djetar që e kanë rrujt hadithin, Elbej Hakiju e kanë rrujt hadithin, Allah i Lashor. Imam Hakim e kanë rrujt hadithin, e për nga Meri sallallahu aleyhi wa sallem. Mësë bu paskon e bu hurejra, e bu hurejra, nësa me këto emra pak ju rëndova, dhikush në shla nuk i di, po këte është ka e kanë rrujt hadithin. Po e burëra ne jift nikrej. A thu valla burëra me pason ka diçka. Allah e ruan kët fe. Vazhdoni ju, ne vazhdoj me tim, apo. Ka mujtë burëra mu mshel gjamimin i pa dhurim Allahu جل والہ, sikur me Rrijem ia dhe sikur Zakaria, kishin ajo punën tënën e punën të ime. E ruan Allahu fe-n. Mea pas bosh ç'është e burëra, shicir ç'është ç'ka bó. Shicir ç's'ka pas mentalitetin tonaj. E e na e na tash loja nga e burëra ka vënë nga merr sallam. Nga e biu Rerira ka dhënë nga Mëherisallam 5630 diçka hadithe na ka furnizuar me kët bollok të madh të haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi ve sellem Aisha gruaja e pejgamberit sallallahu alaihi ve sellem çka a kam ujtë më thon shiko un jam bashorte e pejgamberit sallallahu alaihi ve sellem do të izolohem në ibadet ju vazhdoni me YouTube kishini YouTube-n çahamunë tash më mor katveni jo për ditë këtu me vetë mua çka ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi dhe selam apo këshirën e Allah kush e ka ndie e ka dëgju kush s'e ka dëgju s'e ka dëgju kur i mohbete jo 2000 hadithe ka transmetuar 2000 2000 hadithe të pejgamberit sallallahu alejhi dhe selam dhe kjo është numër gjigant numër gjigant gulptimin e haditheve mos më të mungua asnjë shprehje e pejgamberit sallallahu alejhi dhe selam kto pse e kanë boghta Abdullah ibn Abbas 1600 hadithe për çka? Se e kanë ditse ligji i sebepeve duhet të më morr. Ebubekr as-Siddiq, Omar ibn Khattab në luftën e Arabe te Desertum pas vdekjes pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ku humbën 70 hafiza. 70 hafiza. A dhan alhamdulillah, Allah e ruan Kur'anin. Jo Allah, alar Medinja mur alar Mledh nuk krejt këto, Ebu Bekri mledh i krejt qka pat të mundësi më konsultu me një njeri qka mërvash gëtë mësejle Vullu këto 7 avizat fa në kanë vdhejkë luft Qka me bo me koronit dhe mundhë mu shduk Tash mu paskona, o Ebu Bekri, apër nimejt të tu që ka mu shduka Tha mundhë mu shduk, mundhë mu bojë ndryshimi a jeteve, dikush me fut a jete O dhe zërë Ebu Bekri ka besu e në kujdesin e Zotit ma shumë se uneve ti A i ka pesu se Allah e rrën fejmë ma shumë se unë edhe ti. Ulu këto, Ulu, shtavot hafiza në ka shku, që a me ba? Propozun që nga plakat me e kaluë e kitë Kur'anin nga hivëzim falni, me e kaluë në plaka, me e shkrujt dhe me e vendosë me një dhomë në medine, ku nuk nuk përplasët medinja me luftë apo e pastaj në kohën e Omerit u shkruajt në në libra, apo e pastaj në kohën e Osmanit u shpërnda Kur'ani. Këret këtë për çka? Inni khiftul mawaliya min wara'i. Unë u tutt nga çka kanë menduar mas atyre. Kur të vdesë shtivllog, çka ndodh me ata? Kur vdesë njerëz të dijes, çka ndodh me njerëzit pas? Pastaj, kur të zhduko dia, kur nuk ka më dia, çka kanë menduar njerëzit? Kanë morxajilat për për pyjët, për e, hoxalar dhe prijës dhe kanë me devijuë. Andaj zekërija, andaj ka shumë argumente për këtë mesejle, mos ta ngarkoj, këta, kjo është ligji i marrës e sebejfeve, pa tjetër, andaj tha, tha ozot, unë e tutëna për ata përshmeje. Vë kanët i mraët i akira, tha, a grujën e kam steril, fe heblimin le dunke volije, ma që një mikë, ma që një mikë i cili ka me, trashgu. Shikoj çka thot. I erithuni wa yarithu min ali Yaqub. Ne trashgu mua dhe më trashgu familjen e Yakubit. Ku e pas ka dertin te pejgamberia. Mu vau pejgamber, mu vau pejgamber i Zoti xhelal jalalu. E me trashgu kta çka unë e kam. Andaj vllaj dashur, nuk ush mesjeta vetem e punue, po duhet me mendu edhe pas vdekjes. Kush pas tyje? Kush ka më me metë pas tyje? Ne familjen tane, kush ka më trashguu xherimin? Apo me të vdekin të të të në më nuk shrejo sofaj e syfirit. Me vdekin të të të hatë, mojftarës, hatë. A e dinin se në familje me vdekin në një plakut, s'hatë mo syfirati. Sa gjerohat ma ati, nuk farët mo namazati. A e dinin pse? Se nuk e ka ditë këtë kuptimin e sebiqë, o Allah, dush mi psu familjen me trashegue. Me trashegue. Andaj na nëse Allah në ka privilegju me këtë islam, e tash në ka metë një frikë tjetër, që shkëna me trashe Çishkam e don pas. Kjo është kujdes i madh. Kjo është kujdes i madh. Pastaj i tha: "Ua j'alhu rabbi radhiya." Et trashëgimtarin mos e bën çdo çdo njërin. I j'alhu radhiya. Bën njëri shtati e razime ta. Ji i knas me ta. Çmuno çdo kush Allah me trashëguar. Nuk mund të trashëguosh çdo kush dije. Nuk mund të trashëguosh çdo kush pengal mari. Ka si fatet veçanta. Kujdes Zoti i Zotit Xheloa i veçantë për ata. Andaj tha: Bane radia. Pastaj ka lan Allahu xhelalu aleh kurit ka e gavan fëmijën, ai është nuk e ka kuptuar se si pa ligjin e sebepeve e ka e ka bë Allahu xhelalu aleh, pastë fëmija ka thënë o Zot si më me pas fëmij. O Zot si më me pas fëmij. Këtë do ta përmendi për vërtetësinë e ligjit të sebepeve, në fjalët e Ibn Qayyim el-Jauziye, një mbledhëtor të muslimanëve, thatë ligji i sebepeve në harmonizim me lutjen është sikur ligji martesës në harmonizim me lutjen apo poezaj qka dush në këtë bot e ka se bepin e vet qka dush e ka se bepin e vet kur dush të kuptojsh qatë se bep veç kujtoj e se pa u martu e s'ka fëmi po edhe mu martu sështë kush që i bunisht me pas fëmi a ma na po po kemi problem Ma ata që janë martu e dojnë me pas fëmijë. A kjo është problem? S'u marton vëlla. Është burr, do me pas fëmijë. A mundet gruaja pa burr a mund të me pas fëmijë? Ti thu skaksi, që si nuk ka, po ka kapitenën e një të till. Apo gon ka kapitenën fushën e njët. Pa u martu vëlla, pa i morë sebepat, nuk vjen fëmia, po edhe pa i morë sebepat, s'do me dalë të vjen fëmia, se shumë janë martu e s kanë fëmijë. Ama kur s'ka ndodhë, pa u martu me pasë thëmi përveç. Që kjo përveç e ka tranu dhë njojën, ma shë me ndojë që ti patë e përsëritë ata. Së përsëritë është më. Nuk përsëritë të kënë gjarë. A dhe Allahu Gjellewala në gjuhën e zekërijës dhe e dhe në mëson, se kërejt për nga mëbert e kanë kuptu edhe kanë besu në ligjin e sebepet, mëri sebepet. Pa lëviz, pa dalë, Pa u dirësit, pa fliju, pa sakrifiku Pa u logë, pa u raskapit Së taj në pa Allahu Jellu A'la Kur nuk taj në, asli harë A në këta duhet me këptuhe si duhet Pas taj Kallon zëkërija në Heshtjen e ti Dhe Allahu Jellu A'la e përruzën me jahjen E pas taj Allahu Jellu A'la i drejtovët jahjes, me një herë i drejtovët jahjes. Në du të, të lezëm me këta jetët e jahjes dhe me këta e përfundojnë nga se nëse ndalme dhe shumë me detaje me jetët e tëre, ka shumë, të për nga merë kanë kan, kan flyu shumë, ka trasmetime se i kanë prej me sharë, i kanë da për gjimë si jahjen me sharë, ka sarktifiku shumë për Allahun gjellë, gjellë, gjellë, alluhu, dhe kanë qajtë shumë, dhe kanë bindë Allahus shumë Allahus Gjelle, Luhu, Gjelle, Luhu, Në kanë ndasht shumë Shiko që gjithë i ka të rejtu Në kanë ndasht neve shumë Në kanë ndasht muhe shumë E kjo është privilegjë i madhi këtëre Për nga në bërë e mirë po Koha nuk ne mundësën me ndashur me përta Thëtë Allahu Gjellë Vala Ja, Jahja, kudil kitabe bi kuwa Tha, o Jahja Mare librën me serizitet Kemi fol dhe dhe gjelata që do me thonë Serizitet Për kushtim dhe besatim Shiko që ka bëthët Allahu Gjellë Vala unë po të japë librën po të i mërë me seriositet o zotë më si po më japë librën kjo kjo dhëtë më konë e serios pa e mërë me, me seriositet apo? e të mërë i këtë tjirë jo, Allah e fokuson mërë me seriositet që ka të mërë më me seriositet me au tregu njërzve shpjegimet dhe tefsirët duke u lodhë ti për to duke u saklifiku ti për to duke, duke ndo vetëm për për shpjegimet të Zotë Gjelle Gjelalu andë dhe mene me kuë me kuë vetë pasaj dhe e na jahjen e kena bo njeri të urt qish në vejgeli qish i vogël ka qenë njeri urt e përmen ibn il Gjozi në shpjegimin e këtja jetit vesh një tëfsir se smuina mundal me të gjitha pse Allah për dhe të qish i vogël a konë njeri i urt një ditë prej ditëve ka dal në rrugë dhe e kanë pa po fëmitë e rrugës. Atë i ka thonë, "O Yahya, ti kur nuk luën me neve, ti kur nuk dal me lut me neve, ti kur nuk argëtohesh me neve, fëmijë o Allah, ç'a ju ka thonë?" Ka thënë, "Lem ukhlaq li al'ab. Sjam krijuar për me lujt." Direktor ka thonë, "Kjo është urtësia." Kur e ka thift fëmit, "Hajde lujna." Ka thënë, "Sjam krijuar për me lujt." A ka ma urtësi me thënë ti sot një fmi që ështu Trullav është një avë me nënë shkatat Një fmi sot më i thënë një pësat gjëqarit Ose edhe Kusht do koftë Edhe ma, ma, ma i ri Me i thënë një fmi Së jam kryu për me lujtë Sikleti madhë është Andaj këta ja ka dhanë Allahu Gjellë Gjellalu We hananem min ledunna Të Allah dhe Allahu Gjellu Ala Dhe hananem min ledunna Hanan është butësi Të dhe Allahu Gjellu Ala Pra ja butësin nga ona janë e banëm të butë jahjen djetarë kanë thonë kjo ajet është begonë parin ajet dhikru rahmeti rabbi ke abdehu zekirija rahmeti i zotit tanë dhe i zekirijës ku është që si ka bo fëmijen e butë s'ka ma mirësi begati se me të bo Allahu fëmijen e butë të butë me të bo me të bo të respektushëm Këtë dujojnë me të adha, nuk zavënësojt me të ta. Adhe Allah e ka sujtë e rahmet, përmende, përmende rahmetin e ndaj zekerië se e ka mëdhonë. Gjallin e ti të budë. We hanana milledunna. Ja kemi dhonë, hanem. Disa djetarë ka mëdhonë, hanem është me të mbushë emocionin e zemrës. Hanem. Adhe i thëjnë, rëgjul hanun, njëri cili është shumë i dhejmë shurë. Adhe i është plëtsu e zekeria me, me jahjenë. Pasaj ka thon u zakatan dhe pastrim. Dhe i po ka pastrua Allahu xhelle xelaluhu kët familje dhe e ka vazhduar pastërtin deri tek Isa alayhi salatu wasalam. Al wa kanat qiyya dhe ka qen Yahya i Davutit. Ayete tjetër ka thon Allahu xhella wa wala për Yahyan wa sayyidan wa hasura. Dhe zotria kemi boi Yahyan. Zotnëj e kemi boi. Wa hasura dhe i përmbajtur në aspektin e pësharak a ka pas fëqit të madhe pro jahja ka pas kuvet të madhe ama nuk ka prej gruja hasura e ka mbajt vetë vetëm andaj Allah u gjellewala mësona përmjet jahjes e cila ashtë cilsia e mir u e barram bi walidej dhe i respektuar dhe i ndëruar dhe i mirë për të prindërit e ti Barra Barra mbi walidej I mirë për prindërit e ti Pasaj thot Ulem je kun gjëbara Dhe s'ka qenë arogant Asi je rebelues S'ka qenë jahja arogant Dhe i prindërve të ti E as rebelues E as që ju ka këndërvye Prindërve të ti Pasaj thot Allah u gjillu ala Wa selamun alej Selami pa që aqofë mbi jahjen Selami qoftë me jahjen, jo me ullit, ditën kër kalin, o jo me jemutu, dhe ditën kër kam e vdek, o jo me ju pa arthur hajje, dhe ditën kër kam u rrinë gjallën. Kjo është ajo që ka shkëtjitë, Allahu Gjellë Gjellë, në librën e tina, edhe në njëllën e jahjes, aleyhi salatu e selam, egzistonë dhe një material imam për jetët e tëra edhe për Zekarijen edhe për Jahjan, mi për neve nuk kena mundësimur me vazhduhen nëse, kjo është edhe lëzratë e para fundit e këti muaj të begatëshem me lejen Allahu Gjeri Gjelaluhu dhe ta vazhdoj edhe disa grinca fragmenten nga Jahja bashkë me Isën Alehi Salatu vësselam, nëse këto janë familiar janë familiar në me zeti Isën me, me Jahjan Alehi Salatu vësselam edhe me këta e përfundojnë anë, eluqëmi allahu në gjelë gjelëlluhu, që ata që ekimi thanë allahu gjelë allah të jeti kënashur me neve, eluqëmi allahu të barëke vë te ala, që allahu gjelë gjelëlluhu, li qër alta të tona, kuja kemi qëlluwe, ajo është prej allahu dhe ku kemi gabu, është prej me dhe prej shetan, duke kërkuar allahu gjelë gjelëlluhu falje, eluqëmi allahu të barëke vë te ala, që allahu gjelë gjelëlluhu të nabandë ndjekës t të dërhuar vetë Zotit alayhi salatu vesselam elusim Allahu xhelaluhu Gjell Gjell që Allah te bajerka ve teala ajrim te tona namazet tona Allah te i men qabul elusim Allahu te baraka ve teala që Allahu xhelaluhu kamunsal me porjetu edhe ramazane te tjera duke qenë me shëndet dhe me iman në lexratën e ardhshme do të flasmi lexrata e fundit ditën e shtunë do të flasmi për Isën bin e Mariamës çka komunsi me përmend rreth مسيمه وتيته ستيرا نلصي بالله جل وعلا صلواتنا يا بفرض دم تمير الله يورج در التقيم الارش ما قول هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين